Джерела світла вони не помітили, а замість неба високо над головою можна було побачити помаранчевий купол. Здавалося, знайдись поруч висока драбина, її запросто можна було б обіперти, об щось вгорі і вилізти на те небо. Не небо. «Ти дивися!» – вигукнув раптом Сергійко. «Та це ж ми самі випромінюємо світло!» Сніжана зачаровано розглядала кисті власних рук, немовочам не вірила, що таке можливо. Та світло оточувало не тільки оголені частини тіла. Кожен з дітей міг спостерігати магічний ореол світла над своїм супутником. «Це тут у них що? Всі люди так світяться?» – захоплено запитала дівчинка. «А ти впевнена, що тут є люди?» – перепитав Сергійко. Ну, як мінімум, твоя мама. Мешканці в цьому вимірі є, приєднався до розмови мамин голос. Та протягом останніх дванадцяти років вже більш як половина втратили своє проміння. Сторінка 53. Тому тут є великі ділянки суцільної темряви. Намагайтеся обминати їх, бо там, де темрява, ті істоти, що її заповнюють». «Ой, та то ж, напевно, оті ті люди, пацюки!» – здогадалася Сніжана. «Мамо, а ти далеко звідси?» – задав Сергійко найважливіше запитання. Як же йому хотілося нарешті обійняти Неньку, як він скучив за нею всього за добу. Раптом він зрозумів, що втратив відчуття часу. Пам'ять іще підказувала, скільки часу минуло відтоді, як мама несподівано зникла». Але то було просто розуміння, а не відчуття. «Далеко чи близько тут залежить не від того, скільки кроків ти зробиш, – почули діти, – а від того, які саме кроки. А які ж нам треба робити і в якому напрямку? – ніяк не міг зрозуміти Сергійко. Він продовжував розглядати усе навколо, та здавалося, що саме коло їх і оточувало, точніше, велика обмежена сфера». Фіолетова, гумоподібна земля під ногами, що пружинила при ходьбі, затрудняючи рух, ніби починала гратися тобою в пінг-понг. Силкуєшся й ти, а натомість тебе підкидає вгору, як м'ячик, і ти знову гепаєшся. Я б за любки погрався в батут, якби не поспішав побачити маму, сердито зауважив Сергійко. О, в і поспішати безглузда справа, знову почувся мамин голос. Як довго ми з вами не пробули б тут, та якщо вдасться все ж повернутися назад, виявиться, що від моменту вашого зникнення пройшло не більше п'яти хвилин. То час на переміщення між світами. А якщо ми повернемося усі разом, то до якого часу потрапимо? Ми ж у різний час покинули рідний вимір. Нові відчуття і пізнання геть збили з пантелику Сергійка. Він втратив логічний зв'язок між тим, що відбувається, і відчайдушно силкувався в усьому розібратися. Сторінка 54 «А тато потрапив сюди 12 років тому», – нагадала мама. «Але повернувшись, ми потрапимо в той день чи вечір, коли востаннє відкривалася грань між світами». Тобто, в ту мить, коли ви двоє вирушили у міжсвітову Подорож. І Сергійкові й Сніжані ситуація трохи прояснилася. Залишилося бодай трохи освоїтися у новому вимірі. А де ж усі мешканці? Ліпше, нехай поруч не буде нікого, аніж зустрітися з тими, хто втратив не людську подобу, а саму людяність. 19 «Ми топцюємося на місці, і це мене дратує», – зізнався Сергійко, розчарований тим, що все навколо ніби завмерло, і нічого цікавого такого, що наближало б їх зі Сніжаною до мами, до завершення походеньок до чужого світу, не відбувається. «Згадай, що тобі недавно сказала мама», – порадила Сніжана. «У цьому вимірі нема сенсу поспішати. Ліпше залишатися на місці, ніж накоїти дурниць, зробивши хибний крок». Отісадко, садко, схоже, заснув. Тому зв'язку з мамою вже давно не було. А купол над головою, здавалося, змінив колір. Тепер він став темнішим, кольору цегляної стіни. «Може, тут теж бувають ранок, вечір, день і ніч?» – пропустив Сергійко. «Сумніваюся», – заперечила Сніжана. «Якщо тут немає сонця, а замість неба якийсь оптичний обман...